– A doktor úr! – mondta üdvözölten Mrs. Ridge. – Múlt éjjel valaki ellopta a kocsinkat, és ragyogó mosolyjal nézett rám. A barakba feküdtem a Pritcherman Winkfieldben, és a rádiót hallgattam, amelyben arról győzködték az embereket, hogy a háborús időkre való tekintettel ne használják a kocsijukat, amikor ennek a hölgynek a furcsa viselkedése jutott eszembe gyakorló állatorvos koromból. A házuk ajtajába álltam. – Mrs. Ridge! – Szőnlen sajnálom. Ugyan? Igen, igen, alig várom, hogy elmondhassam magának. A hangja remegett az izgalomtól és az örömtől. Ne, valami csavargókkor szálltak erre tegnap éjjel. De én vagyok a bolond, miért kellett nyitva hagynom az autót? Értem. Milyen kellemetlen? De jöjjön már be! Kuncogott. Bocsásson meg, hogy itt ácsologtatom az ajtóba, de azt se tudom, hol áll a fejem. Beléptem vele a halba. Hát ez nagyon is érthető. Elég megrázó élmény lehetett. Megrázó? De hiszen maga nem is tudja, hogy miről beszélek. Csodálatos volt. Micsoda? Az hát. Tapsikorni kezdett és fölnézett a mennyezetre. Tudja, mi történt? Nos, ami azt illeti, magyaráztam, hiszen épp most mesélte el. De nem, még a felét sem mondtam el. Nem. Nem bizony, de üljön már le. Tudom, hogy az egészet hallani akarja. Hogy megmagyarázzam a dolgot, vissza kell mennem arra a tíz nappal korábbi délutára, amikor Mrs. Reach könnyek között csöngetett Blasquale délházba. A kis kutyámat baleset érte, üpögtem. A háta mögé pillantottam. Hol van? A kocsiba. Nem tudtam, hogy meg szabad-e mozdítani. Átvágtam a járdán, és kinyitottam az ajtót. Joshua? A kerinterjér nagyon csöndesen feküdt a hátsó ülésre terített takaró. Mi történt vele? kérdeztem. Eltakarta a szemét. Ó, szörnyűség! Tudja, gyakran játszik azon a réten a házunkkal szemben, és amikor egy fél órája kergetni kezdett egy nyulat, egy traktor kerekei alá rohant. Az asszonyról a mozdulatlan állatra néztem, majd vissza Mrs. Ridge arcára. Átmentek rajta a kerekek. Bólintott és könnyek záporoztak a két olcáján. Megfogtam a kezét. Mrs. Rich, ez nagyon fontos. Abszolút te biztos abba, hogy átment a testén a kerék? Igen, ez egészen biztos. A szemem látára történt. Azt hittem, hogy már nem is él, amikor odafutottam hozzá, hogy felemeljem. Nagyot sóhajtott. Attól félek, hogy ezt nem éli túl, igaz? Nem akartam elkeseríteni, de nem tűnt valószínűleg, hogy egy ilyen kis kutya túlérje a súlyos traktorral való találkozást. A törött csontokok kívül még komoly belső károsodást is kellett szenvednie. Szörnyű látvány volt a kis homokszínű kutya, amint ott feküdt Némán és érzéketlenül, pedig milyen sokszor láttam őt rohangálni és szökelni a réten. Megvizsgálom, mondtam. Bemásztam a kocsiba és leültem mellé. A legnagyobb óvatossággal tapogattam meg a végtagjait, minden másodpercben a recsenő hangot várva, amely törést jelez. Nagyon lassan alácsúsztattam a kezem, megérintve minden apró testrészét. Joshua csak arra reagált, amikor megmozdítottam a derekát. A legkedvezőbb jel a szem kötőszövetének és a száj nyálka hátjájának rózsaszíne volt. Ezért reménytelébb hangulatba fordultam vissza Mrs. Richhez. Csodával határos módon úgy tűnik, hogy nincs belső vérzése, és nem tört el egyik lábosa. Szinte bizonyos vagyok benne, hogy eltört a medence csontja, de ez nem olyan rettenetes. Letörölte arcáról a könnyeket, és tágra nyílt szemmel nézett vissza rám. Tényleg úgy gondolja, hogy életbe marad? Nos, nem akarok híjú reményeket kelteni, de pillanatilag nem találom nyomát komoly sérülésnek. De ez nem valószínű? Széttártam akarom. Egyetértek, de ha mégis megúszná, akkor csak arra tudok gondolni, hogy puha volt a talaj, és ez mentette meg, amikor a kerék átgördült felettem. Minden esetre röngenesztessük meg, hogy meggyőződhessünk a dologról. Akkoriban nem volt saját röngengépünk, ahogy a legtöbb nagy állatorvosi rendelőnek sem, de a helyi kórház szükség esetén kisegített bennünket. Most is odavittem el és a felvétel megerősítette a medence csontörés diagnózisát. Nem sokat tehetünk, mondtam a kutya gazdájának. Ez a fajta törés rendszerint magától gyógyul. Valószínűleg nehézséget okoz majd neki egy ideig, hogy a hátsó lábára álljon, és több hétig gyenge lesz a hátsó fele. De a pihenés és az idő meg fogja hozni a gyógyulást. Ez nagyszerű. Figyelte, hogy visszafektetem a kis állatot a hátsó ülésre. – Gondolom, akkor nincs mit tenni, csak várni. – Magam is így gondolom. A félelmeim, hogy Zsosuga talán mégis szenvedett valami belső károsodást, végképp semmivé foszlottak, amikor két nappal később újra megvizsgáltam. A hátja egészségesen rózsaszínű volt, és minden létfontosságú szerve rendesen működött. Mrs. Ridge azonban még mindig nagyon aggódott. – Olyan bánatos kis jószág lett belőle, – mondta. Nézzen csak rá, alig van benne élet. Nos, meg kell értenie, hogy megsebesült, és fájdalmai lehetnek a baleset után. És erős sok kísérte, türelmesnek kell lennie. Miközben beszéltem, a kiskutya felállt, pár lépést előre botladozott a szőnyegen, majd ismét elrogyott. Nem mutatott érdeklődést irántam, sem a környezete iránt. Távozásom előtt átadtam a néhány néhány tablettát. Ez javítani fogja a rossz közérzetet, mondta. Értesítsen, ha nem javul az állapota. Értesített. Mégpedig 48 órán belül. Szeretném, ha újra kijönne és megnézni joshua mondta a telefonba. Egyáltalán nem vagyok nyugodt. A kis állat olyan volt, mint legutóbb. Lenéztem rá, hogy apatikusan hever a szőnyegen, mancsára hajtott fejjel a tűzbe bámulva. Gyere ide Joshua, öreg fiú! mondtam. Most már biztosan jobban érzed magad. Lehajódtam és megsimogattam a drót bundát, de sem a szavaimba se a simogatásra nem reagált. Mintha ott se lettem volna. Mrs. Ridge szorongva fordult hozzám. Folyton ilyen, pedig tudja, hogy igazából milyen szokott lenni. Igen, csupa energia. Újra felidéztem a lában körül ugrándozó érdeklődő tekintetű kutyát. Valóban nagyon különös. – És van még valami? – folytatta. – Nem ad ki egyetlen hangot se. És tudja, ez az, ami a legjobban aggaszt, mert mindig olyan jól jelzők kutya volt. Jelezte, amikor megérkezett a reggeli posta. Megugatta a teljes embert, a szemetest, mindenkit. Sose volt nagyugató, de mindig tudatta velünk, ha valaki közeledett. – Igen. Erre is jól emlékeztem. A hangorkára, amely fogadott, valahányszor megnyomtam a csengőt. És most csak ez a síri csen. Az emberek jönnek-mennek, és ő még csak fel se néz. Lassan ingatta a fejét. Ó, csak ugatnak. Csak egyszer. Azt hiszem, az már azt jelentené, hogy jobban van. Valószínűleg, mondtam. Nem gondolja, hogy valami más baja is lehet? Kérdezte. Gondolkoztam egy darabig. Nem meggyőződésem, hogy nem. Legalábbis nem fizikailag. Rettenetesen megijedt és most magába zárkózik, de idővel majd feloldódik. Azzal az érzéssel távoztam, hogy ezt nem csak Mrs. Ridge, hanem a magam meggyőzésére is mondtam. És ahogy múltak a napok, a telefonban pedig csak rossz híreket hallottam a kiskutya állapotáról, lassan megcsappanta a maga Egy héttel a baleset után Mrs. Ridge imánkodva kérte, hogy újból menjek ki hozzájuk. Joshua sem változott. Napatikus, a farkát behúzza, a tekintete bánatos, és még mindig néma. A gazdaszonya láthatóan ideges volt. Doktor úr mondta Mit tegyünk? Már aludni se tudok a nyugtalanságtól? Elővettem a stetoszkópot és a lázmérőt, és újra megvizsgáltam a kis állatot. Majd alaposan végig tapogattam a fejétől a farkáig. Amikor befejeztem, feltornáztam magam a szőnyegről, és ránéztem Mrs. ridge -re. Nem találtam semmi újat. Egyszerűen türelemmel kell lennie. De ezt mondta már, és én úgy éreztem, hogy nem bírom sokáig. Még mindig nem ugat? A fejét rázta. Nem, pedig ez az, amit a legjobban várok. Eszik egy keveset, járkál egy keveset, de soha egy hangot nem hallunk tőle. Tudom, hogy nem nyugtalankodnék többet haugatni hallanám, csak egyszer is. De így nem tudok szabadulni attól a szörnyű érzéstől, hogy meg fog halni. Reméltem, hogy a következő látogatásom már vidámabb lesz. De miközben nagy megkönnyebbüléssel tapasztaltam Mrs. Ridgere emelkedett hangulatát, némileg meglepőnek is találtam. Ültem a szalon legkényelmetlenebb székén, és vártam. Hát, remélem, hogy hamarosan visszakapja a kocsiját, mondtam. Nagyvonalúan legyintett. Ó, majd csak megkerül valahol. Ebben biztos vagyok. De addig is el tudom képzelni, mennyire ideges. Ideges? Na, legkevésbé sem. Boldog vagyok. Boldog? Mert ellopták a kocsiját? Nem, dehogy. Joshua miatt. Joshua miatt? Igen. Leült velem szembe egy székre, és előrehajolt. Tudja, mi történt, amikor azok az emberek elhajtottak a kocsival? Nem. Mondja már meg, ugatod, doktor úr, Joshua, ugatod.